O, u dane one Ustavši otide Marija hitno u gorski kraj u gradi u din I uđe u dom Zaharin i pozdravi jel i savetu A kad jel i savetu ču pozdrav Mariji da igra dijete utrobi njezinoj, i je li saveta se ispuni duha svetoga i povika uzvišenim glasom i rečem, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plot I otkud meni ovo da dođe, mati gospoda mojega, meni? Jer gle, kada glas pozdrava tvojega, dođe uši moje, zaigra dijete od radosti u utrobi mojoj. I blago onoj koja vjerova,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 Jer gle od sada će me zvati blažanom, Svi naraštajim, što mi učini veličinu silnim, I sve to ime njegovo. I ostade Marija sa njom oko tri mjeseca. I vrati se Domu svome. što imamo priliku Dato nam je da izaberemo da li ćemo da naslijedimo tamu ili svjetlost vječnu a pošto se još uvijek mnogi od nas nalaze pred tom odlukom Možemo da gledamo i u tamu, a evo ponuđena i svjetlost, a mi da odlučimo mi da izaberemo. I pošto smo u poziciji da gledamo i projevu duboke tame, a evo ovdje, u prostoru čiste svjetlosti, u crkvi Božijoj. Sagledali smo jedan trenutak iz ove atmosfere koju nazva smo tamno. Istina, sve to je bilo ponuđeno kao velika svjetlost i kao veliki događaj. najme radi se o jednom u velikom koncertu, velikom muzičkom događaju, gdje su se svirale pjesme i slušale melodije koje su pokretale milione ljudi. I posmatrajući jednog od lidera, koji istina nije pjevao, nego se nalazio za klavijaturama i njegov pokušaj da se probije u neku obrast, za kojom je očigledno čeznuo, neku duboku utjehu za kojom je tragao konačno za smisao svog postojanja koji je tražio u tom instrumentu i u tim melodijama jokst u takvom načinu života dakle posmatrajući ga videli smo jedan tužan prizor pritom braća i sestre tužan i strašan tragičan samo ako se posmatra iz ovog ugla ako se posmatra u čistoj svjetlosti istine Božje, koju evo u crkvi imamo. On u jednom trenutku svirajući mnogima i tekako poznatu melodiju. Na svojoj kvavijaturi, dok su drugi instrumenti čutali prepuštajući njemu da vodi, a hiljade ljudi je to pratilo sa srdačnom pažnjom, reagujući na svaku dirku pokretima krvi u venama, svi oni vođeni njime i njegovom svirkom, da bi u jednom trenutku imajući veliku potrebu za širino jer dušo braće i sestre ona treba prostranstva a ta prostranstva ne može da ju ponudi ono što komponuje zemlja i pava ljudska priroda i on jadan i bijedan zakucao se svojom glavom u klavijaturu onda svira sa dvije ruke i glavom udara u klavijaturu a onda ne bi ni to dovoljno nego je digao jednu svoju nogu pa onda i nogom i sa dvije ruke i glavom Udarao u dirke, grčeći se, tražeći izlaz i naravno nenašavši ga, posle onog grčevitog pokušaja, vratio se u ustaljenu melodiju i koncert je nastavio da traje uz velike ovacije из oduševljenja iz oduševljenja braće i sestre pred porazom pred kapitulacijom pred zatvorenim dvovima aplauz a čemu vrata se nisu otvorila utehu nismo našovi I on i svi oni koji pokušavaju da uđu u prostranstva čiste svjetlosti i da svojim srcem osvijete istiniti život, uzavuce trude. Nije on jedini, braći i sestre. On je jedan od mnogih i među nama ima oni koji svojom glavom Pokušavaju da odsviraju zajedno sa rukama i nogama. Mnogima životi izgledaju potpuno naopaki, izvrnuti. Šta sve čovjek ne pokušava? Kakve sve poteze, na kakva sve vrata ne zakuca smo i ni jedna se braća i sestre ne otvoriše da ponude istinu i život vječni nego samo još gušću tamu samo još veću muku veću glad i žeć i uvijek biva tako bez izuzetka svako traganje braćo i sestre za životom ako ne ide preko presvete bogorodice uvijek se završava tragično svaka potrega za hlebom završava se glađu, neutoljivom i žeđu neugasivom svaka potreba i potrega za istinu završava se lažju, ako ne ide preko majke Božije i svaki pokušaj da se prevaziđu suštinski problemi ljudske prirode, koji ne idu preko presvete bogorodice, osuđeni su na poraz. Zato ovaj praznik koji nam crkva naša nudi i kojim nas poziva u sabor braća i sestre. Praznik Uspenija Presvete Bogorodice jeste saborni praznik. On sobom predstavlja prvi vaseljenski sabor. U ovom prazniku, braće i sestre, svi su sabrani. Nema nikoga da hvali. I danas u 21. vijeku praznik Uspenija Presvete Bogorodice Заправо представля васеленский сабор. Даас, ко je сабра, та je у церкви. Даас koje отцутан, он nije у церкви. Даас koje сабра, наčiite живот у изобилju. Вjačний живот. Живivot koji niko не може niти да oduzme Niti da ukrade, niti da ugrozi jer je čist i Bogom blagosloveni darovac. I svi oni koji su se собрали danas, znajući zbog Boga se sabiraju, primiće veliki blagoslov i veliku utehu. A svi oni braće i sestre bez Izusetka koji ima uspenije presvete bogorodice, nije praznik. I to ne bilo kakav, nego jedan od najvećih praznika. Svi oni koji danas nisu na ovom vaseljenskom saboru, oni su, braći i sestre, djeca tame. Zato što su više zavoljeli tamo od svjetlosti. Zato što su više zavoljali Sabor bezbožnički nego ovaj Sabor svetih, sjedinjenih oko one koja je rodila izvor osvećenja i koja je jednom, zauvijek braće i sestre, postala spoj ljudske prirode I one nestvorene, u čijoj se utrobi dogodila ona tajna nad tajnama svetog ovoploćenja, to jest spasenje našega. Danas su svi prisutni, braće i sestre. Danas je tu sam gospod i spasitelj naš Isus Hristos. Danas u ovom prazniku i otac prisutan jer sin njegov prima u ruke svoje dušu njegove matere. Danas je i duh sveti koji jedini zna tajnu presvete bogorodice jer je njegovom silom i dejstvom u njenoj utrobi Iza tkana skinija, nova Skinja, braće i sestre, njegovim dejstvom došlo je do začeća čudesnog i nadumnog, neizrecivog začeća, došlo je do sjedinjenja božanske prirode i ove naše ljudske Danas su sve bestjelesne sile prisutne, braću i sestre. Danas nema ni jednog jedinog angela, a da nije sabran i da pažljivo ne prati svaki i naš korak i našu pjesmu. I ne samo što prati, nego i podpomažu sve te sile. Krijepe nas, jer se mi radujemo ili bi bar trebalo da se radujemo istom duhovnom radošću jer i oni braće i sese poklanjaju se carici nebeskoj i ona je kako pjevamo svakodnevno mater Boga njihovoga sve što se nje tiče i njih se tiče posebno kad se radi o tako važnom i uzvišenom događaju njenog svečasnog uspenija pored njih braća i sestra danas su ovdje sabrani svi sveti apostoli svi braća i sestre. na čudesan način na oboacima prenijeti sa svojih sa svojih poslušanja koja su prihvatili propovijedajući svetoj evanđelji i nauku o spasenju širom svijeta. Danas se i oni sabiraju na čudesan način, evo ih svi, saborno oko odra presvete vladičice Bogorodice. Tu je i sveti apostol Pavle. I on je, braći i sestri, prisutan. Dakle, sva crkva. Tu su i oni od sedamdeset apostola. Tu su i prvi njihovi učenici. Čudesni dio Nisija Reopagit. Sveštenom učenik je Rotej. I Timote je tu, Pavlov učenik. Prva generacija apostovskih prejemnika. Tu je i prva crkva, tu, tu su prvi hrišćani. Oni koji su prvi primali sveto krštenje iz ruku svetih apostova. Oni koji su slušali njihovu propovijed i koji su povjerovali zahvaljujući njihovoj propovijedi. Tu i braće i mnogi koji su blagu vijest čuli od same presvete bogorodice, koji su sa njom razgovarali, koji su je očima svojim gledali. I onda od ovog događaja i od ovog sabora je da se širi crkva, braće i sestre, i do Dana današnjeg, do ovog našeg hrama, do naše slave, do ovog našeg svetog bdenija, sila tog događaja kroz vrijeme prenosi i Božji blagoslov, Božju svjetlost i Božju istinu. Zato je nemoguće živjeti u crkvi, a ne biti i ne biti prisutan na ovom vaseljenskom saboru. Crkve nema, braćo i sestre, bez majke Božije. Mi ne možemo gospodu pristupiti bez nje. Niko, braće i sestre, ne može da pristupi crkvi ako se duboko ne pokloni i ne poštuje presvetu bogorodicu. Naravno, i sve njene praznike, a među njima ovaj zauzima zaista posebno mjesto. Zato u isto vrijeme ovaj praznik predstavlja i svojevrsnu smotru i provjeru, braći i sestre, duhovnog stanja. smo i sabrani danas? Mi prebivamo u tami. Ako ne možemo da slavimo Majku Božiju, ako smo je istisnuli iz naših života, iz naših porodica, iz našeg naroda, nama, braćo i seste, prosto ne može biti bolje. To je nemoguće, znate. Mi možemo samo glavom da se zakucavamo u bubnjeve u klavijature, u razne instrumente, razne mape i razna pravila. Nama je prosto ne može biti bolje i neće nam biti bolje. Istinsko dobro može da dođe i dolazi, i to izobilno dolazi, samo preko nje. Sveta crkva, pravoslavna, braće i sestre, uči nas, duhom svetim, da bez majke Božije, bez njenog svetog posredovanja, mi ne možemo primiti nikakve Božije darove. To je velika istina i nju treba otkrivati, braće i sestre. Ona je sakrivena od nas Mnogi od nas A da ne govorimo o narodu koji živi Izvan crkve Koji crku ne sluša koji se u crkvi ne uči On to tek ne zna Ali treba otkrivati Treba govoriti I to uzvišenim glasom Jer to nije braćo i sestre Prosto jedna od informacija To je sušta istina i to je zakon nebeski, to je Boži zakon. Bez presvete bogorodice nema crkve, braći i sestre. Bez nje nema sreće, nema napretka, nema blagoslova Božijeg, nema mira u narodu, nema zdravlja, nema hrabrosti, nema nade. Nema vjere, nema ljubavi. Evo pogledajte, pokušavamo na razne načine. Danas smo usavršili razne metode i tehnike življenja. Pokušavamo na razne načine da unaprijedimo naš život. I materijalno i duhovno i šta je li nekome bolje od toga. Nije, braće i sast. Pogledajte u kakvom se stanju nalazi svijet. Nalazimo se to, sad bukvalno svi vide. Ajde, prije pola vijeka pa čovjek je mogao da i o nekoj duhovnoj pronicljivosti koja je zaključivala i prorokovala. A danas to bukvalno svako može da vidi. Nalazimo se bukvalno pred raspadom, pred nekom velikom katastrofom i eksplozijom. A to je tako moralo da bude, braću i sest. Nije to ništa neobično, znate. To je tako moralo da bude. I bit će još gore ako se ne promijenimo. To jest ako se ne pokajemo. A pokajanje, braće i sestre, ono mora biti usmjereno. Ono mora biti blagosloveno. Ono mora biti precizno. Hoćemo li da krene na bolje? I pazite, i to dobro na bolje. Hoćemo li da se nagledamo čudesa Božih? Hoćemo li da otjeramo tamo moćno? Hoćemo i oblak je da potjeramo sa nebesa da nam ono prosvetnilo vječnosti obasja i dušu i srce. Ako hoćemo braće i sestre, evo i mogućnosti. Evo i načina. Evo i sile. Ovaj praznik sveto nudi Crkva pravoslavna na današnji dan poziva svu, svoju djecu. Ne sve, braći i sestre. Zašto ona ne poziva? Zato što je drugi ne mogu čuti niti razumjeti. Ona poziva svoju djecu. One koji su u njoj rođeni. Ne samo krštenjem. Mnogi su kršteni ali još uvijek ne doživljavaju crkvu kao majku i Boga kao oca. Crkva poziva svoju djecu, uplašenu djecu, da se ohrabre, da ne brinu, da ne lutaju, da se ne rasipaju mislima i lažnim nadama. Da se ne zavaravaju važnim obećanjima, lažnim spasiteljima. Da ne čekaju neko bolje s jutra, jer evo onaj dan nezalazni, on je već osvanuo u crkvi. I ovaj praznik, braća i sestra, otkud njemu ta postojanost, otkud njemu ta čvrstina, da vrijeme ne može da ga pomjeri? šuš vrijeme i uspenije majke Božije. A vrijeme ga, braće i sestre, još, još ga više uljepšava, još ga više ističe. Otkud njemu ta sila? Od vječnosti, braće i sestre, koja struji kroz ovoj praznik. Od vječnosti koja struji kroz presvetu Bogorodicu. Jer kroznju nju, braće i sestre, nama su se nebese otvorile. Kroz nju se carstvo nebesko otvorilo. Carstvo koje nema početka, zato vrijeme ne može da ga ugrozi. Carstvo koje nije od ovoga svijeta, da bi ga ovaj svijet osvajao. Ili ugrozio na bilo koji način, to je potpuno drugo carstvo, ne od ovoga svijete. I mi smo ovim praznikom svi, braće i sestre, pozvani i crkva na samo podsjeća da se vratimo, ali da se vratimo i da uđemo kroz vrata, a vrata tog carstva, carska vrata, braće i sestre, jese upravo majka Božija. I danas, na mističan način, kroz ovo sve to bogosluženje, mi smo sabrani oko nje. Ima crkva tu silu, samo da znate, ovo što mi večeras radimo, pjevamo, to je, braći i sestre, mnogo uzvišeno. vrlo važno, jer u crkvi i njenim silama Mi se silom duha svetoga sjedinjujemo sa saborom svetih, mi se sjedinjemo sa saborom svetih angela, a sve oko odra presvete bogorodice. Ne treba da se sudaramo, braće i sese, na tom putu. Ne treba da vodimo suvišne razgovore, da otvaramo suvišne teme. Da o problemima koji praktično i nema. O nevoljama koje ne mogu da prodru u ovaj prostor. Jer ako uđemo u ovaj čisti prostor, te nevolje ne mogu da postoje. Ti problemi, braće i sestre, oni se ne rešavaju. Njih prosto tamo nema. Kao vatra koja te prati, a ti... Uskočujuši u okeanu, rešavaš taj je problem jer ona ne može dalje. Tako i mi, ulazajući duhovno u prostor ovog praznika, sabirajući se sa svima svetima, sabirajući se sa svetim apostolima, sa svetim angelima, vraćajući se majci Božjoj, a preko nje, vraćajući se njenom sinu, Otcu Nebeskom i Duhu Svetom, braćo i sestre, mi smo našli izlaz i mi smo ušli u to carstvo. Zato crkva pred ovim praznikom postavlja i post koji treba da nas pripremi da možemo duhovno da ga doživimo. I što je vrlo važno naglasiti, a to samo crkva tako može, jer samo je u njoj ta životna sila koju smrt ne može da naruši. Mi se, braće i sese, sabiramo danas oko uspenija, oko smrti. Pogledajte kako se lako umire, braće i sese. Znate li kako je majka Božja umrla? Lagano. Svečano, svešteno. Angeli su joj se javili. Gavril Arhistrati koji se javio tri dana prije njenog uspenije i dao joj palmu iz Carstva Nebesko koja je sijala nebeskom svjetlošću. Smrt braće i sestre koja je vaskrsenjem Sina njenog postala prevaziđen problem. Ljudi su počeli lagano da umiru, da umiru sa vjerom, da umiru sa nadom, da umiru sa ljubavljom. Ali ne bilo kakvom ljubavlju i prema bilo kome, nego prema Sinu njenom. Ne možeš tako da živiš, ne možeš tako ni da umreš, ako ne zavoliš Sina njenog, a spasitelja Tvoga za života, onda će Ti smrt biti strašna i život će Ti biti mučan i smrt strašna. A ako ga zavolimo, braće i sestre, i svoju ljubav potvrdimo po prema njegovoj svetoj volji i tvoreći njegove svete i ujedno životvorne zapovijesti, jer život je u volji Božjoj. U zapovjestvima Božim, nama neće biti strašno da umremo. Umirat braće i sestre, hrabro. Umirat kako su umirali naši sveti preci, naši sveti mučenici. Majka Božja preispunjena ljubavlju prema njenom sinu. Umire, braćo i sestre, svečano, potpuno uvjerena da ulazi u život. Čeznući, braćo i sestre, za susretom sa sinom svojim, ne plašeći se smrti, preispunjena tom čežnjom i duhovnom ljubavljom. A tu ljubav možemo i mi da imamo, braćo i sestre. Nije to samo nasleđe presvete bogorodice i sina. Ljubav kakvu ona ima prema sinu svome nema niko drugi, braćo i sestre. To je tajna, taj odnos između Boga i presvete bogorodice, jer ona je u tajni oboploćenja postala njegova majka. Majka Božija, Bogorodica. Ali duhom svetim u crkvi, braće i sestre, svi mi možemo da zavolimo gospoda. Arhiđakon Stefan, on je zavolio gospoda. Sveti apostoli, svi su oni zavoljeli gospoda. Prva crkva Jerusalimska gorela je od ljubavi prema Sinu Božjem i Sinu Djevinom. I svi istinski hrišćani prepoznaju se upravo po tom odnosu prema Gospodu Isusu Hristu. A da je taj odnos ispravan, da je duhovan, to jest duhom svetim nadahnut, prepoznajemo, braću i sestre, po našem odnosu prema njoj, prema majci gospodnjoj. Ko gospoda voli ili govori da voli, a ne poštoje njegovu majku, uprelesti je, braćo i sestre, obmanuti obmanuje samoga sebe i druge obmanjuje. Povedajte svata ta druga učenja koja se nazivaju duhovnim, i koje obećavaju put ka Bogu, ka istini. Tamo nema presvete bogorodice. To vam je odma znak da ta nauka od džavoga dolazi. To vam je, braći i sestre, siguran znak da tim putem idete u propast, u mrak. Jer kako može biti svjetlost i tamo gdje nema one koju nazivamo i poštojemo kao mater svjetlost. Kako može braći i sestre biti spasitelja ako nema one koja ga je rodila? Kako možeš duha svetoga da primiš ako ignorišeš onu pod koje se začeo spasitelj naš njegovim dejstvom? Kako ćeš primiti blagoslov od oca ako ignorišeš majku, sina njegovog jedinorodnog? То је браћо и сестре пут у пропаст. То је погибије духовна. И народ ко иде тим путем, човек, заједница која иде тим путем, она иде у пропаст. И видите ви сами да се и наша заједница и наш народ налази на ивици, на самој ивици. Međutim, ove svetinje naše, ove svete zadužbine koje su nam ostavili naši sveti predsvi, i ova zadužbina, i čudesna i presveta studenica, braće i sestre, i mnogi drugi hramovi koji su posvećeni presvetoj bogorodicu, svi nas oni kao jednim glasom pozivaju da joj se vratimo, A ona koja ima materinsku smjelost, znate li šta to znači? Ona kao majka, brađe i sestre, pristupa gospodu. Mi u crkvi i samo u crkvi kroz nju imamo tu mogućnost da gospodu pristupamo molitvama i prozbama preko njegove majke, preko one koja ga je dojila preko od koje je plot primio. To je, braći i sestre, mogućnost koju nigdje drugo ne možemo da nađemo, niti iko drugi može da nam je ponudi. I naš narod danas se nalazi na raskrsnici ili ćemo poći za mrtvim veševima, koji će nas odvesti u smrad Pakleni, da zajedno sa njima trunemo, a nikad ne istrunemo, umiremo, a nikad da umremo, u muke kojima nema kraja, ili ćemo se vratiti crkvi, vratiti praznicima, vratiti presvetoj bogorodici. A ona, braćo i sestre, ona sve može. Sveti otac Grigorije pa vam u besedi na današnji dan uči svoju pastvu. Mada, čitava crkva je njegova pastva, jer je podignut na stepen vaselenskog učitelja. Onda govori da, da na svetim nebesima postoji zakon da niži primaju svjetlost od viših. Među angelima, braća i sestre, niži i činovi primaju svjetlost od onih viših. A iznad svih angela, iznad serafima, neuporedivo iznad njih, jer je neuporedivo slavnija od njih, neuporedivo iznad tvari Sjelokupne tvari nalazi se upravo ona, kao most između neba i zemlje, između Boga i čovjeka. I nijedan dar, Sveti Grigorije Palama tu je jasan i kategoričan, Ni jedan duhovni dar ne možemo dobiti, braćo i sestre, bez preko njeje. Mi blagoslova ne možemo dobiti preko nje Pa mi se ne možemo pričestiti, braćo i sestre, bez nje Otkud tijelo Božije ovdje u budvi? Otkud krv Božija ovdje u Podmajinskom oltaru i u svim oltarima svetih pravoslavnih hramova? Otkud to, braćo i sestre? Mi se pripremamo za sveto to pričešće. Na razne načine. Mamo razne tehnike pripremanja za sveto to pričešće. U redu, sve je to dobro. Ali, ako nedostane i nedostaje ono glavno, ako nedostaje ono sprema njoj, od koje je Gospod primio krv i uvio u nju život vječni, Onda nismo pripremljeni, braći i sestri. Pa mi ne poštujemo onu bez koje ne možemo da se primaknemo. Ne možemo da primimo tajnu u sebi. Bez nje ne možemo ni da se krstimo. Bez nje ne možemo ni pokajanje Bogu da prinesemo. Ništa bez nje ne možemo u crkvi. A sa njom, braći i sestri, možemo bukvalno sve bukvalno sve a nama ne trebaju maćehi ne trebaju nama braće i sestre svi ovi koji nagrnuše i na naš naroda i na cijelo čovečanstvo ovi vampiri koji će još malo početi i krv da nam piju i život onaj duhovni ono u suštinu da vade iz nas A ovi savremeni trendovi, oni napadaju na, na, na temelje ljudskog bića. a pa ne trebaju oni nama, oni nama ne mogu ništa da donesu, ništa da daju. Oni su tu samo da oduzimaju braće i sestre. A ona kroz koju nam se život izviva u izobilju. I to čisti život, vjačni život, ona je tu svo vrijeme. Tu u našoj crkvi. Pogledajte crkvu kako diše ovih dana. Sva je, braćo i sestre, oko nje. Sva je oko njenog odra savijena. Danas i s jutra, i svih ovih dana, crkva je savijena, braćo i sestre. Sva pažnjom, duhovnom pažnjom, vođena duhovom svetim, oko odra presvete bogorodice. Nema je niđe drugo. Ona ne ne odstupa, ne odustaje braći i sestre i ovo je vladičica sve carica ona je tijelom vaznijeta na nebesa ona braći i sestre ona nije na zemlji majka Boža je u tijelu podignuta silom Božijom ona sjedi pored sina svoga Ona je carica angela i mi u crkvi možemo preko nje da izazivamo velike promjene na bolje, braći i sestre. Pa koliko puta se desilo veliko čudo, velika neočekivana promjena zahvaljujući molitvenom obraćanju presvetoj bogorodici. Koliko puta su braći i sestre, sve ta nebese direktno intervenisala I bilo je potpuno drugačije u odnosu na planove onih koji kreiraju svjetsku politiku. Jer kad se sila umiješa, onda se zakon i prirode povlača. Tamođe blagodat djeluje, tamo se zakon prirode povlača, braći i sestri. I mi kao pravoslavni hrišćani, imamo ogromnu silu. Ukoliko smo vezani duhovnim nitima sa majkom Božjom. Ukoliko joj doživljavamo kao, kao svoju majku. Jer gospod nas je usinovio, braćo i sestre. Imamo svi mi u crkvi, svi imamo majku Božju za majku. Ona je naša zaštitnica, ona nas hrani, braćo i sestre. Majke su nas hranile neko vrijeme. A zaborave da nahrane, nekad majka neće ni da rodi svoje dijete, a presveta bogorodica ona hrani svu čeljadu crkvi, ona ih doji, braće i sestre, sve to rijekom. I svi koji se istinski pričešljuju, primaju kako crkva, primaju, braće i sestre, preko sve tajne tijele i krvi, oni se sjedinjuju sa njom i grade taj duhovni odnos. Zato pravoslavna crkva i po tome se i prava crkva, braće i sestre. Upravo po tom odnosu prema presvetoj bogorodici. Vi znate da već u drugim konfesijama tamo je izbljeđalo poštovanje majke Božje. U sektama se ona prezire da ne govorimo satanskim hulama na njeno ime. Zato ukupimo se, budimo pažljivi večeras, budimo pažljivi sutra, braći i sestre, jer se nalazimo u sveštenom saboru, nismo sami, nismo usamljeni, kako rekao smo, svi su tu. Nema ni jednoga da izostaje braće i sestre svi apostoli svi učenici svetih apostola i učitelji crkve svi mučenici do jednoga svi ispovjednici svi prepodobni svi podvižnici sve matere svete i oci i djece svi, čitava crkva je braće i sestre danas sabrana na ovom vaseljenskom saboru sve ta nebesa braće i sestre svi angeli sam gospod i on je tu a svi oko nje oko one koju smo na žalost zaboravili i koje se vrlo rijetko svjetimo i koju poštujemo Na način da je bolje, da je uopšte ne poštojemo tako. Zato potrebna je korijenita promjena, braće i sestre. Potrebno je temeljno pokajanje. A Gospod svojim promislom pomoći će nam tako, što će nastupiti velika rušenja. Zaduvaće jaki vjetrovi, braće i sestre, koji će sve ono što nije utemeljeno Na kamenu vjere, na ugalnom kamenu, sve će da razvaljuju i da izbacuju iz temelja. Vjetrovi koji, koji će sve naše lažne nade da oduvaju, vjetrovi koji će naše lažne spasitelje da izobliče, sve one naše bolesne običaje, uključujući tu i one deformisane crkvene običaje, i onu deformisanu i oboljevu crkvenu, to jest necrkvenu svijest koju mi nazivamo crkvenom, onu ražnu i površnu pobožnost, onu masku pobožnosti i pobožnu pozu, vjetrovi i potresi, zemljotresi i nevolje i naezde tuđinaca, Sve to, braće i sestre, po promišu Božem što će naići na nas, sve je to na naše spasenje, jer pod tim pritisima mi možemo da obnovimo ono duboko duhovno pamćenje i sjećanje da mi imamo majku, da imamo onu koja nam rađa život, koja nam je rodila spasitelja i da bez nje nikakav mir, nikakvo obragosanje, nikakav život nije život, nego obična trulež laž i obman. Zato neka je bragosloveno ime gospodnje, neka je bragoslovena njegova volja, neka je bragosloven njegov čovekoljubivi promiseo koji dopušta i na naš narod, Sve ove nevoljiva stradanja, da bismo se sjetili Majke Bože, da bismo joj molitvom, vjerom i u pokajanju prišli i oko nje u njenoj blizini našli sabranu crkvu, našli sabrane sve svetitelje, sve apostole i sve Angele, Da bismo našli spasitelja našeg i da bismo ga upoznali onakvim kakav jeste samo kroz nju, braće i sestre. Jer Gospod bez majke Božije je važni Gospod. A kad se tamo nađemo u tom sabranju, mi smo se, braće i sestre, našli u Carstvu nebeskom. Gdje Više neće biti tuge, ni bolesti, ni uzdisanja, nego vječna pjesma i vječni slavo poju, slavu upućeno Bogu našem Ocu i sinu, a Svetom duhu i Svetom duhu, a kroz poštovanje i duboko pokojenje onoj kroz koju nam se tajna Svete Trojice i otkrila. I čiji praznik, evo danas sjelivamo, i čije plodove, daj Bože i mi da okusimo u ovom bdeniju i na sutrašnjoj svetoj liturgiji i da se tom naslodom, braće i sestre, naslađujemo kroz sve dane života našeg i daj Bože u onom nezalaznom i vječnom carskom Да Амин боже дай